Crăciț. Da. Mr. Crăciț. Închipe fereastra. Imediat. Imediat. Ne spunem Câte scrisori ai copiat azi, Mr. P după câte văd, abia te miști. dar două, să. Acum am început o pe a treia, cu beznă asta. Cârtești împotriva naturii. Nu... No. sigur că e beznă, doar suntem în toiul ce naiba. Da, da. Suntem știu. la Londra, oraș vestit pentru ceața lui. Si. Și e 24 decembrie. Nu sări, ziceam numai că e beznă, aici în odaie. Și apoi drept să vă spun, mi-au am înghețat mâinile. Îi nu zău, Poftim la el, te pomenești că ai vrea să te țin în puf cu focul duduind în cămin, cu zeci de lumânări aprinse și cu, cu un salariu gras.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 Aduna toate javrele, chiar și chiar pe și le-a duce aici, în birou. După aia pierdea o groază de vreme ca să le găsească stăpâni. O să, stăpâni. Stăpâni cu inima bună. Da, după câte e știu pe topsi, tot domnul Marle l-a găsit. Pe tot el, cine altul? L-a găsit înainte de Greciul mor de foame și de da, seră. Și l-a dus aici, aici, la birou. Cică că să ne păzească de hoți. Da. Numai că...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 Mister Crăcit. Da. văd că mă de vorbă Pierdem timp și bani Clienți ioc Păi azi e ajunul Crăciunului, săr Lumea se pregătește de sărbătoare N-ați băgat de seamă? i sir, săr i Colindătorii sunt aproape Prostii, ce colindători Niște zăpăciți Și ce mare scofală mai ieșit Crăciunul ăsta Prilește zăpăceană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 Mă duc după Mă duc după cărbun, <Machười> Iar și vrea de topsi Iar și vrea de noapte Hei, crece! Crece, doar cine-a Vă rog, nu mă Lăsați-mă să mă cu puțin. S-a lăsat o cea de S-a făcut un Priviți, copilașul meu a degerat de tot, Ce Ce ce fric. Ce aici Noi facem economie la carbon. Nu huzurim ca alții. Așa că... Ai nimerit-o prost, fetițo, cu copilaș cu tot. Atunci, să, v și ruga. Poate-mi dați câțiva bani să cumpăr niște cărbuni? Să știi că... Să știi că nu vezi un bani de la mine.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 atunci, află de la mine, domnișoare, că în Londra sunt și azile și orferinate plătite de stat. Nu ținem Am adus, am adus cărbunii, săr. Foarte Așa. bine, foarte bine. Ha. Ce părere ai, mister Crăcit? I-am zis o două să mă pomenească. Vai de aia, sermana, sir. Mr. Crecet, da? tot m-ai plecat? Hai, hai, du-te, du-te că te așteaptă acasă cu o gâscă bine rumenită la cuptor. Aici, o grește aici. Da, mărții, ne poftim, ține pentru mine, da? Ia și cumpără pe, tine, pe tine, ceva de Crăciun. Mă oh, mulțumesc, sărbătoare! Vai, de, hai, de mine hai, și de, de mine... Asta mai lipsa. A venit nepotul dumneavoastră. Da venit nepotul, nu, caragiosul ăla. E încărcat de pachete, de cadouri, ba, chiar și cu un brăduț. Bă, bună bână seara, brăduț. unchile, sara! La mulți ani, Crăciun, fericit! Bună, unchile, o, oh, bână seara, dumneavoastră! Bână seara, dumneavoastră! Bună seara, la mulți ani Crăciun fericit Și dumneavoastră și acasă, familie dumneavoastră Bună sănătate Mărtări fericite săr și cele mai bunurări acasă Doamne și copilă pare bine că Crăciun fericit în sus, Crăciun fericit în jos Ce unghire. Ce, ce, ce, Crăciun fericit toate Ce mai dobitoci? Ce Crăciun? Crăciun unghile! Voi chiar credeți în povești de adormit copii? bineînțeles Na, ascultă, ascultă-ne poate Bărbați serios tu Ai nevastă, trei copii da. răspunderi, nu glumășii Văd că ai aruncat o groază De coloven pe caduri <coughs> Adică pe prostii Dar noi am aruncat, unchiule Din potrivă. Cea mai mare bucurie este să dai Unchiul. Să dai, unchiule Nu să primești ah. Davea aștept să văd mutrițele copiilor mei când vă descoperi cadourile sub pom. Iată, uite, iată, asta-mi place. Nu no, să o să-ți amuzam, iată! Ia uite ce l-am cumpărat în de jucării și dulciuri, de toate, de toate. Ia uite, hai nu mai fi botos, hai da, nu mai fi îmbuhnat. Da, da. Haide că nici pe dumneata nu te-am uitat. Da. Ți-am adus niște ceai de cei longi. Stai puțin, ia de uite, nici pe domnul Crecet nu l-am uitat. Chiar așa? Dar bineînțeles, poftim, domnule grecit. Uite, ți-am adus și Dumitale, o pereche de ciorap de alune. Însă... Foarte groși, știi, ca să rezisti în asta de la oștiu, cred că Dumnezeu așa. să vă cuvinteze. Mare bucurie mi-a făcut, domnule. <laughs> ce zici? Cola, vă-a zabuca să complotați amândoi împotiva mea. Știi ah, ce ah, e, mister s-a da, chețit? ia da, da, ta, dar chiar acum te-am voșit să da. ai trândăminte toată ziua îți da, fândosit că e da. și acum vine neîsprăvit ăsta și donas. Hai, hai gata, gata, du-te în vâr de și servează ți Crăciunul până nu mai poți. Hai, hai, hai, hai, plecă. da, Dar mâine. Voi mine să fie aici? De cum se luminează! S-a întâlnit? Am înțeles, Am înțeles hai, hai, sărbători hai. fericite Ho... și dumneavoastră vă urez un Crăciun fericit, domnule. Dumnezeu să vă binecuvinteze dragune cu întreaga. Domnul, cum fericit? Văd, văd, iar luată javela aia top topsi. Oficienă. Ce javel vine cineva? Stă, parcă-i ce balanuc, nu altceva. <rătăță> ah, bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Crăciun fericit! Păpiți, intrați acum! Ormai fiși ăștia. Păi vorbesc-te cu ei, unghiile. Ce doriți? Sunteți firma Scrooge de Marley. Nu-i așa? Băi, așa. E, sunteți domnul Scrooge sau domnul Marley? Sunt domnul Scrooge, domnul Marley, asociatul meu cămătar și el. Așa? Am murit acum exact șapte ani. Oh. Adică în noaptea de 24 decembrie. Da, ne pare. Rău. No, Bă, dar n-am știut! Când doleam! Da, mulțumim, mulțumim! Ce doriți? Că.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 V-ați găsit să veniți la mine, nu? Păi, uh... Cu ce ocazie, mă rog? Păi cum cu ce ocazie? Cu ocazia Crăciunului, păi, domnul! Sigur, ocazia Crăciunului, La drept vorbind am ajuns cam târziu la dumneavoastră, dar am tot colindat prin tot cartierul ca să adunăm cât mai multe contribuții. Da, Din da. fericire, am obținut câte ceva. Bravo, bravo! Pe dumneavoastră v-am lăsat la urmă! Da, da, da, da, dumneavoastră, încheiați lista! Da, da, da.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 Totuși, este Crăciunul, este... Bă, nu mai pot eu de Crăciunul și de sărbătoare fericite în sus, sărbătoare fericite în jos. Mai bine, știi ce? Mai bine te duci acasă să-ți vezi de familie și de moș Crăciun. Bine, mâmpiule. Bine, mă duc. Rămâi Rămâi cu bine.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 Marley. Chiar el? Bună seara, Scurge. Bună, bună... seara, Marnie. S-ar cuveni să te întreb ce mai faci. Și s-ar mai cuveni să-ți urez sărbători fericite. Doamne, doamne, doamne, și tu ai fixul ăsta. Eu credeam că voi acolo... Scuze-mă, dar tu ești o fantomă, nu e așa? O fantomă adevărată, că... Doar ai murit acum exact șapte ani. Da, da. Sunt una din acele care și se întorc pe Pământ la a Te deranjez? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, ne nu, nu, nu, nu,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 Șirul abia începe. O, -o. Adevărul e că aș fi vrut mai mult timp ca să putem sta la taclale, să nu ofer cei de lon, ca pe vremuri când ziceai că e bun, e ieftin, ține stomacul plin și te scutește de aprinsul focului. Dacă e fierbinte, bineînțeles. Dacă tu chiar vrei un ceai? Am ceai de ceai Mi-a adus nepotul meu cadou de moș Crăciun. N-ar fi rău dacă mi-ai da un pic. Dar mă duc acum să fac. Numai că. Numai că. Explicăm -mi și mie că eu nu mai pricep nimic. Că ești fantomă, știu.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 Cineva Marile, știi bine că nu-mi plac vizitele, sărbătorile, Că nu pot să suferi copiii, bătrâni și animalele Apropo Îți mulțumesc pentru Topsy Ce-ți venit cu Topsy? Și pentru ce să-mi mulțumesc că nu i-am făcut nimic lui Topsy? Păi exact pentru asta îți mulțumesc Pentru că nu l-ai dat afară din curte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 Și mai ales de pietroai. Da, chiar uși, spunem. Bine, bineînțeles, dacă ai voie. Cei cu pietroaiele astea? Și de cele care după tine? Zii, cei cu pietrele astea, că nu pricep. O să pricep, Scrugi. O să pricep și cu pietrele astea, când-ți o veni și ție rândul. Mă tem că tu o să ai parte de un colier mult mai râdos ca ăsta al meu și mult mai greu. Marley, Marley, nu mă mai fierbe Atâta zi cei cu Bolovanii ăștia. Scurugi, bătrâne, Astea Sunt pietrele Remușcări. Ai sunt mai trei, Pentru că din multele păcate Pe care le-am săvârșit în viața mea, Trei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 primul pietroi adică primă întâmplare mușcar Doamne Doamne ce lumină ciudată și ce ceață Pereți se dau în lături Mândrei cine i bătrânica asta Tare e să le dar ar fi pe patul morții. Și ce caută ea aici, alături de noi? Nu, nu e alături de noi. Adică e. Dar într-un fel anume. Bătrânica asta e o vetrenie. Ea a fost mama mea. Și tânărul de lângă ea? Cine e tânărul de lângă Iamarului? Nu cumva? Ești tu? Eu Eu. Și tinerețea mea. Era pe moarte sărmana bătrânică. M-a rugat să o duc la spital. Știa ea ce știa. Vor să rămân încă un timp cu ea. Eu nu și nu. Văd că dai amarnic din cap. Dar de ce n-ai vrut să rămâi cu ea Marley? Doar era mama ta. Dedicălos ce-am fost. Eram la în începutul carierei mele de cămătar cum tocmai aveam o întâlnire de afaceri importantă. Așa că am lăsat-o singură. M-am întus după cai verzi pe pereți. La întoarcere am găsit-o moarte. Asta ar fi. Adică. Vestea primului pietroi. Nu pot să uit întâmplarea asta. O tărăsc întuna după mine. Și mă bucur că m-ai chinui atât. Ia-te-o, iar ai apărut cum era în tinerețele. Ce ciudată baza cu conii mai și chestia asta cu pentenile. <laughs> N-aș fi crezut. Nici nu mai era cu frig, nici nu mă doare capul. Dar l-a zbărlit și cu haine ponosite care s a aruncat la picioarele tale. Cine e Marley? E cel mai bun prieten al meu. La început a dus-o bine cu afacerile. Avea o fabrică de cherestea sau cam așa ceva. Apoi, fără niciun motivat de afariment. În situația asta, eu îl întâlneam pentru ultima oară. După cum vezi, eu tot nu, și nu. Am refuzat să-i împumut banii care l-ar fi salvat de la nenorocire. Asta îmi el, banii ca să scape de afariment. A doua zi, când m-am răzgândit și m-am dus el cu banii în dinți,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 Nu l-am mai văzut niciodată, nici pe merii, nici pe băiețelul meu. Oare ce Sofia alestei?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 Eu, afară de muncă. Adică de a bani și dobânzi. Că asta înseamnă munca unui cămătăr, nu? Să adun bani pe spinarea unor amăruți care își cer bani împrumut. Asta era bucuria ta. Să le iei cât mai mari și să-ți cât mai mult golocani în sertare. Mă rog, mă rog, așa aveți tu lucrurile. Știți bine că.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 Să cânte Colindul meu favorit. Colindul pe care l-aș-a l peste tot pe Pământ.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 Speranța că ai putea scăpa de pietroile pe care ar urma să le cari după tine în lumea cealaltă. Cât te mai poți îndrepta. Chiar așa? În ceasul al 11-lea. Doamne, Marley, Marley, ce tot vorbești? Data, în noaptea aceasta, în clipan în care Big Benul va bate ora 12. Și când eu voi fi departe de aici, tare departe, Scrooge, vei fi vizitat de Duhul Crăciunului. Hei, acum trebuie să plec, Scrooge.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 nu-i fi ajuns pe lumea înaltă, Te pomenești că trebuie să vină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 Un brat mic dat cu parafină. Da, doamnelor. Iară, bine să plec. Duhule. Duhule. Ce idee să-mi amintești de prima mea carte de povești. De Alibaba și de primul Crăciun. Fără mama. De primul Crăciun petrecut de mine la internat. Vostru, domnul Fițiuic Îl mai ții minte? Pe Fiziuic. dragul de domn Fițiuic L-ai uitat? Fițiuic Fițiuic oh, Domnul Fițiuic Dar cum aș putea să-l Era vecinul nostru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 pe peruca din cap de-atâta zgânțială Hai să mai contenim cu dansul ăsta Hai să mai și mâncăm câte ceva Abia aștept să gust din cozonacul cu mac Acuș, acuș, doamnă, pisic Acuș, ne oprim Că și mie mi o foame Eu aș mânca un curcan întreg Dar să terminăm dansul, ca ce-ai frumos. Mamă, tată, da. când vine Moș Crăciun? Mm. Și când încă torc... Vine, acum vine, acum și vine Moș Crăciun, copii Vine și pentru micuțul Ebinițăr Scruci, Invitatul nostru special Ia, ia poftim lângă mine, hai, hai, hai, micuțule hai, Scruci. Hai, vino puiule, hai Duhule, Duhule, extraordinar, puștul ăsta pe care mister Fitiuic îl strânge la piept, sunt chiar eu, eu când eram mic. Ce vedemie, ce amintire, Doamne! Da. <gânghe> Uite, ce iar înțâșnește apa din ochi. îți minte că atunci de Crăciun, domnul Fitiuic mi-a dăruit cum ar veni din partea lui Moș Crăciun,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 Gaza din jurul inimii s-a topit de tot. <laughs> Și uite, uite. acum mi-e setat apa, noi. Doamne. Doamne, ce fericit am fost în clipul acel. Vezi? Vezi, bătrâne scruci? Cât de puțin îi trebuie unui om ca să fie fericit? Mh? Cât de simplu e să-i bucur pe cei din jurul tău, doar un mic efort.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 fie chiar așa de multe. Văd că inima ți s-a topit și mai văd că ți s-a schimbat privirea. Zău? Nu te speria. Eu îmi sunt bun, nu unul rău. Ți-a pierit ceața aia rece din priviri. Da, ceața pe care o așează pe ochii oamenilor indiferența, nepăsarea.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 și fără lapte. Păi, cum aș putea să-l ajut? E, acum e cam târziu. i pierdut urma. Cine știe pe unde stă biata femeie? În schimb, l-ai putea ajuta pe amărâtul de crăceri. Păi, slujbașul meu, numai decât. Ce să-i cumpăr? Ai, cumpăr, cumpăr. Nu trebuie să-i cumper nimic. Oricum, la ora asta, prăvăriile sunt închise.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 Ce bine mă imita a Destul. Dacă mai continuăm așa, asta nu mai este o joacă. Devine o bat jocuri, înțelegeți? Da. Ori eu nu vreau să-mi bat joc de bietul bătrânel. Eu chiar îl iubesc. Duhule, Duhule, iar simt că se topește gheața de tot. Îl iubești? Da, da. Îl iubesc, îl iubesc cu adevărat pe bietul bătrânel. Pe el a înrăit singurătatea, dragii mei. Și apoi purtarea lui urâtă. Să știți că tot asupra lui se reparsă, sărmanul bătrân, parcă-l văd. Acuma stă la el acasă, acolo, singur, cuc, în vârful patului, fără pom, fără luminari, fără colinde. Singur. Fără nimeni. Păi de ce n-a venit la noi? Nu l a invitat? Da, nu l-ai invitat? Invita? Spune! Ba, da. Adică, eu m-am dus la el anume ca să le invit.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 Mai da. nu, mai nu, mai nu, nu, numai noi cei mari. O să bem în cinstea iubitului meu un. Pe care să-l punem și pe. Ei bine, e bănețăr, scruci, la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, unii! Crăciun fericit. fericit! Crăciun fericit! Auz! Auz duhul! Bău în sănătatea mea. Eu mă duc la ei. Mă lași? Hai, Scruge, toți, du te du-te. Cine a fii cu ce mai no. Crăciun fericit, nepoate! Deci sunt fericit tuturor! Mulțumesc! Orchi! Eu am un Da, Cum să vă mulțumesc? Ați umplut sufletul de bucurie! <gătări> sunt fericit! Sunt fericit! Asta <gătări> e Bob Crăciun! stați puțin, stai puțin. Oh, piatră uite, l-a lăsat și pe Intrați, intrați creci. O, oh, bună seara, tim, timp! Bună seara la toată lumea. Bună seara. Bună seara domule Bună seara, bob. Bună seara, bună seara bob creci. Mm, ce bine îmi pare că ai venit cu micuțul tim să-l cunoști, eu în sfârșit. Ai un băiețel cățiu, cățiu, cățiu. minunat, Bob creciut. Uite, <gătă> văd că Topsy se ține în scai după dumneata. Da, e ger afară. Am zis că măcar în seara de Crăciun să stea cu noi bietul cățelușei. Hai, Topsy, hai sus, Topsy. Tim, Tim, Tim da, da, da. salută-l pe domnul Scruci. Bună seara, domnule Scruci. Bună seara, Tim. Abia acum s-a adunat toată lumea. mai la zang...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 de curate, albe ca zăpada. Crăciun fericit! Marley, Marley, tu de acolo te rângăstea. Mauzi, Marley, îți mulțumesc pentru acest Crăciun. Jesus.